Здрава мисъл Беседа от учителя, държана на 16 ноември 1932 г. в София Тема за следния път Происход на невежеството Упражнение Ръцете на страни, нагоре над главата с допиране на пръстите Снимане на ръцете и поставяне пред гърдите. Спускане надолу от страни на тялото. Приклякване, загребване с ръцете, издигане на тялото. Ръцете на страни и поставяне пред гърдите. Опражнението се повтаря 6 пъти. Често се говори за знанието. Какво се разбира под знание? Хората имат различно схващане за знанието. Какво представлява правата АБ? Една възможност. Какво се заключава тази възможност? Тя е потенциална възможност. Тя изразява първото измерение – само дължина. Второто измерение е щупената линия АЦД. Умният, като се натъкне на тези линии, работи без да пита какво представляват те. Неразумният, само обръща линиите наляво, надясно, нагоре, надолу и като не разбира, казва: Това не ми трябва. Той започва да търси друго нещо. Някой говори за любовта като заправа линия, т.е. като възможност. Какво се разбира под любов? Да любиш не значи само да чувстваш, но така да проявиш любовта, че сам да си доволен. Настрадим Ходжа, Ходжа казал, като умре жена ми и половината свят ще се свърши. Щом умра аз, целият свят се свърши. Като живее, Човек се готви да умре. Що умре, готви се да живее. Това са неразбрани работи. В това отношение смъртта представлява най-малката възможност за живот. Човек трябва да бъде гений, за да може при толкова малка възможност, при толкова неблагоприятни условия да създаде нов живот. Човек не може да живее при богатство, при жена и деца, такато умре, тогава ще живее. Той не може да живее сред хората, обиколен от жена си и децата си, такато отиде на другия свят, там ще живее. Това е крива философия. Неправилно разбиране на битието и на Божията воля. Това е научна, богословска каша, от която е създаден човешкият изопачен живот. Казваш, искам да знае една от тайните на живота. Ето една тайна. Правата АБ. От нея аз мога да направя тояга или нож, с който да мушкам някого. Мога да направя така, че от тази яга да излиза огън, до който никой не може да се приближи. От същата яга мога да направя кръг, до който духовете не могат да се приближат. Така ще бъда запазен. Казвате, Бог ще ни пази. Какво разбирате под думата пазя? Каква идея влагате в нея? Искате да кажете, че Бог като любов ще ви пази. Така е. Любовта пази. Бог е мъдрост, светлина. Значи, щом имаш живот и светлина в себе си, Бог те пази. Бог е истина. Щом имаш истината в себе си, Бог те пази. Мисълта, че те пазят, е празна, без съдържание, като кратуна. Празната кратуна е смешна работа. Ако има нещо в нея, тя ще представлява интерес. Излишно е да се надяваш, че ще налееш вода в кратуната. Освободи съзнанието си от всичко отрицателно. Недоволен си от живота. Защо си недоволен? Не знаеш, а трябва да знаеш. Питам. Кои са основите върху които лежи човешката любов и човешкото знание? Какво е знанието? Това с което можеш даден случай сам да си помогнеш. Вързан си. Ако можеш да се развържеш, ти имаш знание. Имаш голяма мъчнотия. Ако можеш да се освободиш от нея, имаш знание. Мъчнотията може да е в ума, в сърцето или в волята. Ти трябва да знаеш къде е тя, за да си помогнеш. Казваш. Предполагам, че мъчнотията ми е в ума. Да знаеш едно нещо, а да предполагаш друго нещо. Като опиташ, виждаш, че предположението ти не е вярно. Пътят, по който вървите, показва, че трябва да работите. До сега вие сте живели с идеята, че сте княжески или царски синове, че други трябва да работят и да се грижат за вас, майка ви, баща ви, слугите. Всякога опрани, турете ръце в джобовете си, оглеждате се в огледалото, вземате бастуна в ръка и излизате на разходка. Една княжеска дъщеря имала всичко на разположение. Липсвало и само куковиче перо. Най-после донесли и куковиче перо, но и взели всичкото богатство. И останала тя само с куковичето перо. Нещастието ѝ се състояло в това, че тя не знаела какво нещо е куковичето перо, за това толкова силно го желая като го видяла. Разбрала грешката си. И сега, тук опитате, защо сме нещастни? Отговарям. От куковичето, перо. Защо сме невежи? От куковичето, перо. Как може да не знаеш какво представлява правата линия? Не знаеш ли, че линиите се прегъват и пречупват? Ако известен предмет не се пречупи, неговите линии не могат да се проявят. Ако в кръга не прекараш известна енергия, никаква окръжност не може да се очертае отвън. Как ще се прояви водата, ако кръгчетата на водните капки не се пречупят? Следователно, мъчнотиите в живота не са нищо друго. Освен усилията на природата да причупи микроскопичните кръгове около тях. Вързан си. Кой те върза и как те върза, не говоря по това. Това е факт. Как стана, че ме вързаха? Как така умен човек да ме вържат? Това не ме интересува. Аз искам само да те освободи от това, което те спъва и казвам. Пречупи кръга на мъчнотията, в която си вплетен. Питате, защо иде злото в света? Това не ме интересува. Искам да те освободи от злото, което свързва ръцете и краката ти. Ръцете символизират твоята воля, краката символизират твоите добродетели. Ако злото вържи сърцето ти, това са твоите чувства. Чрез мозъка то свързва твоите мисли. Значи трябва да освободиш ръцете, краката, мозъка, сърцето си от силите на злото, т.е. от съдбата. Това е задача дадена на вас от природата. Що ми спаднеш тън мина? Ти спаваш ума, сърцето и волята си. Освободи се от тъмнината. Пидете. Вярно ли е, че злото свързва човека? Това е факт. Не е важно как действа злото, но какви са подбудителните му причини. Това е въпрос на бъдещето. Ако сега знаете крайната цел на злото, няма много да се ползвате. Ти си беден човек. Ходиш на тук, на там, търсиш служба. Не можеш да намериш. Като огладнееш... Отиваш при хлебаря, но той не ти дава хляб. Отиваш при гостилничаря, той не ти дава ядене. Чуди се, защо става така, но не разбираш закона. Казваш. Зло ме сполетя. Най-после се сетиш да приложиш таланта си. Рисуваш добре. Отиваш в една градина и рисуваш няколко картини. Отиваш при клебария и му предлагаш една картина, срещу която получаваш хляб. След това предлагаш една картина на гостилничари да получиш ядене. От дрехаря, като нарисуваш портрета на неговата възлюблена, получаваш един хубав костюм. Като приложиш таланта си. Всичко се нарежда добре. Какво представляват повечето хора днес? Те очакват да дойде ангел от небето, да внуши на хлебаря да даде хляб, на гостелничаря да даде ядене, на богатия да даде пари. Така постъпват аристократите. Те очакват наготове. Трябва ли ангелът да напусне своята работа и да убеждава хлебаря, гостелничаря, дрехаря и богатия да задоволяват твоите нужди. Това е дълга история. Ще възразите. Може ли всеки да бъде художник, да получава блага срещу картините си? Всеки може да бъде художник, писател, поет, философ, учен. В правата линия се крият всичките изкуства. Като кажа А, Б, всичко мога да направи. Що мога да напиша тази линия? Всичко мога да постигна. И тъй, като се намериш мъчно, ти я казваш, сполетя ме нещастие. Дали ще ме послуша Господ? Няма само да се молиш, но и ще работиш. Ти се срамуваш от работата. Кога се срамува човек, когато проявява някаква слабост? Не знаеш нещо, срамте. Молих се, но молитвата ми не се чу. Молиш се, но не знаеш как да се молиш, какво да искаш. Ако знаеш езика на Бога, достатъчно е да кажеш една дума, за да получиш всичко, което желаеш. Чудно нещо. Отиваш при баща си, а не знаеш да говориш неговия език. Дължен си да знаеш езика на баща си и на майка си. Езика – това е знанието. Ето, сега ви открих една тайна. Научихте тайната, но езика не знаете. Представи си, че ти дават трудна задача. Гладувал си три дена. Слагат пред тебе ядени и докато се готвиш да ядеш, идва един по-гладен човек. Можеш ли да се откажеш от яденето си? Даваш яденето и оставаш гладен. На съседната маса седи един богат и еде спокойно. Какво ще направиш? Веднага ще вземеш молив и един дис и започваш да рисуваш богати. След това представяш портрета му, за което той те възнаграждава много добре. Преди това ти изпита мъчмутията. Така задоволяваш глада си. Питам, кой създаде големите мъчнотии в живота? Дяволът. Същият ще ти остави една чиния да се нахраниш. В това време ти започни да го рисуваш. Яденето, което дяволът оставя, представлява турба с злато изкушение. Не пипай турбата, защото в този момент идват разбойници. Щом видят турбата, те ще се нахвърлят на нея и питат, кой е ли е тази турба? Не е моя тя е за вас. Така отговаря умният. Ако не си умен, ще кажеш, че трубата е твоя. Ще те хванат, ще те измъчват, за да вземат още злато от тебе. Умният знае кога да се отрече. Законът за отричането в християнски смисъл подразбира отричане от едни блага и придобиване на други. Да се отречеш от живота значи да се пожертваш. Ще пожертваш един живот, за да придобиеш друг. Не може да се отвори нов път пред тебе, ако не пожертваш стария. Сега искам да ви обърна внимание върху магическата сила на музиката. Опитвали ли сте тази сила? Сменяли ли сте лошите си състояния с музиката? Зная един истински случай в България, как единка кавалчия могъл да приложи музиката за трансформиране на състоянието си. Случило му се и голямо нещастие. За да се справи с него, той свирил цяла нощ с кавала си. На сутринта съседите му го питали. Какво беше с нощи, че свири и цяла нощ? Сватба ли имахте? Наследство ли получи? Нищо подобно. Случи ми се голямо нещастие. Свирих на нещастието и успях да се освободи от него. Този кавалджия е опитал магическата сила на музиката. Има фиктивни страдания в живота, дадени за упражнение. Има истински страдания, които остават следа в човешкия живот. Те се направляват от друг свят, извън физическия. Питаш, защо страданията ми не пристават? Защото скулптурата удря със своя чуг върху тебе. Ти си камък, който той изглажда. Той ще удря върху тебе, докато постигне целта си. Постигне ли целта си, той представа да удри. Ако си недоволен от работата на това разумно същество, ще си създадеш по-голямо страдание. Ще развалиш материала за статуята и ще станеш негоден за работа. Скулпторът ще те захвърли на пътя, за да се стъркалеш с години там, от всички подритвани. Там те очакват по-големи страдания. Като знаеш това, Издръж страданията, които скулптурът ти причинява. Така ти ще придобиеш нова светлина, нова идея. Ще те кръстият с ново име, носител на новото в света. Казано е в писанието. Всичко, което се случва на унези, които любят Дога, за добро е. Всичко може да ти се случи. Но важно е онова, което разумното същество прави. То работи върху тебе да създаде новия човек. Едно висше същество работи във всеки човек, за да го спаси и подигне. То всеки момент поправи и създава. Кое е това същество? Твоята душа, твоят ангел, божественото в тебе, Бог. Постижението зависи от духа на човек. Духът, това си ти. Който страда, това си ти. Който работи, това е разумното същество. Ти ще страдаш и че ще чакаш търпеливо, докато разумното същество свърши своята работа. И скулптурът има мъчнотие. Като работи върху тебе, той те изучава. Следи доколко се поддаваш на неговата работа. Ако си равен, той мъчно се справя с теб. Той работи едно, ти друго. Той гради, ти разваляш. После се чудиш, защо работите ти не вървят. Не се е меси в работата на скулптура. Наблюдавай как той работи. Гледай как парченце след парченце пада от тебе, но не се опитвай да ги залепиш там, откъдето скулптурът веднъж ги е очупил. Сега аз не искам мисълта за страданията да влезе във вас като противоречие. Ако я приемете с разбиране, тя ще подобри живота ви, но няма да го разваля. И без да ви обяснявам смисъла на страданията, вие неизбежно ще минете по този път, но по-добре е да ги разбирате. Вие сте поели един крив път и като, постиг... като стигнете на стотния километр, ще се задъните някъде, откъдето ще трябва да се връщате назад. Като гледам как бървите, мога да си кажа Нека си вървят, където са тръгнали. Обаче аз казвам. Извинете, пътя по който вървите няма да ви изведе на добър край. Друг път трябва да вземете. Уверен ли си в това? Може да опитате. Като дойдете до някъде, ще се върнете назад. Казвам и на вас. Пътя, по който сте тръгнали, търпи една поправка. Всеки от вас мисли, че служи на Бога. Уверени ли сте, че като се молите и разговаряте с Бога, Той ви слуша? Даже ангели са се молили на Бога часове и дни и не са получили отговор. Какво ще кажете тогава за себе си? Знаете ли на какво се равнява търпението на един ангел? Защо не получавате отговор на вашата молитва? Не е достатъчно само да знаеш, че не си получил отговор на молитвата си, но и защо не си получил отговор. Дали не са те послушали или не е дошло време да ти отговорят? Може да искаш нещо, за което не е време. Ти чакаш отговор още сега. Какво ще придобиеш, ако получиш веднага отговор? Представи си, че двама души искат едно и също нещо, например, нови дрехи. И двамата са военни. Молитвата и на двамата се чува. Обличат новата си униформа и отиват на бойното поле. Единият се връща като победител, а другият е взет в плен. Как се чувства единия и как другия? Нали и двамата получиха нови дрехи? Това са състояния, през които всички минавате. Молили сте Бога за нови дрехи и сте ги получили. Сега сте доволни, че сте разрешили някакъв въпрос. Не се минават няколко часа, изгубвате доброто си разположение и се чувствате нещастни. Питам. Къде отиде радостта ви? Къде отиде новата ви дрех? Неприятелят ви я е задигнал. Какъв герой е този, който губи своето щастие? Герой ли е този, който не изпълнява своят дълг, както трябва? Герой ли е този, който не може да учи? За кого е създаден света? За инвалида или за герой? Светът е място за здрави хора, за хора със здрава мисъл. Да бъдеш инвалид, това е случайно явление. Всички хора търсят удобства. Тази идея е за инвалиди. Ако в теб се яви желание хората да ти служат, това е идея за инвалиди. Други е въпросът, ако в мен се яви желание да служа на хората и те ми отговорят със същото. Ако един желая да служи, а друг само използва, това желание носи нещастие. Напредналите същества служат на хората, докато те са невръстни, немощни. Много същества са служили на човешката душа, докато тя се изяви и стане свободна и самостоятелна. Щом се изяви, тя вече служи. Като знаете това, правете разлика между вашите болезнени състояния и вашите слабости, като естествени явления в пътя на вашето развитие. Като ви говоря по този начин, аз искам да хвърля светлина върху възможностите, с които разполагате. Седиш без работа и се занимаваш с слабостите и грешките на хората. Казваш, този не живее добре, онзи не постъпва правилно, този не е истински хри... християнин, онзи също не е истински християнин. Всичко това може да е вярно, но може и да не е вярно. Но какво придобиваш ти с тези изследвания? Това е психическа кал, която ще те спъне. Ако не можеш да сложиш кълта в работа, ти си не вежа. Майсторът гранчар, който развива своето изкуство, туря кълта в работа и прави красиви гранци. Обаче ти, който не разбираш това изкуство, газиш кълта, цапаш обувките си и я разнасяш по къщите. Много съм ви говорил за чистотата и сега пак казвам пазете чистотата. Въпреки това, вие влизате в салона с кални обувки. Трябва ли да ви уча да чистите обувките си? Трябва ли да плащам за вашата кала? Аз знае изкуството да използвам кълта. Ще туря кълта в работа и след това ще я продам вече скъпо на вас. За едно гърне ще плащате и хиляди лева. Случая аз ще се ползвам, а не вие. Питате. защо ви събирам тук и защо ви говоря? Като не можете да си отговорите, казвате, Господ те е изпратил. Това не е знание. Не искам само да гледате как аз правя грънци, но и вие да научите това изкуство. Ще засучите ръкавите си. Ще месите кълта с ръцете си, докато изваете хубави форми. След това ще ги печете и продавате. Ето едно изкуство. Изучавайте го и правилно го прилагайте. В него се крие смисълът на живота. Някой може да ви представи живота в една форма, друг в друга форма, но това са представи на миналото, което ви е направило нещастни. Майката представя на дъщеря си съпружеския живот такъв, какъто, какъвто всъщност не е. Тя казва, ще се ожениш, мама. Ще имаш мъж, де, дечица. Ще имаш мъж и деци, дечица, но знае ли тя как да избере този мъж? Да се ожениш за когото и да е това не е наука. Момата трябва да намери онзи мъж, който и е определен от природата. Тя трябва да роди деца, които са определени от природата. Не е въпросът да и се подметнат деца. Не подметнатите деца, но съзнателно родените от тебе. Един българин отишъл в Рим, където се влюбил в една актриса, много интелигентна жена. От нея му се родило едно дете. След време се върнал в България. Тук се оженял за една българка, от която имал няколко деца, които не могли да живеят. Като разбрал, че не може да има вече деца, той извикал първото си дете от Италия и го си синовил. Това дете не приличало нито на майката, нито на бащата. Много естествено, то е от друга майка. Аз привеждам този пример, за да размишлявате върху него. Женитбата не е обикновен процес, както сега гледат на нея. Според мен е да говоря за женитба и губене на време. Много съм говорил, но никой не ме е разбрал. Каквото и да кажа по този въпрос, нито на мъжа ще угодя, нито на жената. Ако похваля мъжа, лошо. Ако похваля жената, пак лошо. Ако и двамата хуля, пак лошо. Да кажа истината върху жени пъта, не сте готови още, няма да ме разберете. Питате ме за някого какво мисля и какво знае за него. Нищо не мисля и нищо не знае. Според моята наука, още не съм определил степента на неговата светлина. Ако виждам само грешките на хората, аз нищо не казвам за тях. Като видя светлината в човека и измеря нейната сила, тогава казвам, че съм открил нещо добро в него. Това са неговите добродетели. Казвам, не се занимавайте с неща, които не ви влизат в работата. Какво те интересува, как живеят помежду си, еди кой си мъж и жена? Това е тяхна работа. Дали живеят добре или зле, ти можеш само да се учиш от това нищо повече. Много жени са идвали при мен да ме питат какво да правят, за да подобрят живота си. Мъжът на някоя жена е нервен, на друга реднив, на трета група. На всички давам следния съвет. Като готвят, като перат, да пеят и да мислят добро за мъжете си. Види жената, че мъжът да се иде от работа, да излезе на среща му, да му попее и поиграе. Колкото и да е нервен, той ще се засмее. След това да почне да му разправя весели неща, да го прегърни и най-после да седнат да се хранят. Която жена е изпълнила този съвет, и тя и мъжът са останали доволни. Сега аз разглеждам проявите в живота като процеси на природата. Когато вее, вятърът прегръща и целува човека. И дъждът като вали също прегръща и целува човек. И светлината прави същото. Затова това казвам Постъпвай както постъпват светлината, въздухът и водата. Ако постъпваш така, ти ще бъдеш човек с висок идеал. Ти ще вървиш в божествения път. Да имаш висок идеал, това значи да любиш Бога. При това положение ти лесно ще се справиш с мъчнотиите си. И тогава, каквото пожелаеш, можеш да го постигнеш. Искаш да направиш едно добро. Нещо в тебе ти казва направи това добро. Ти веднага изпълняваш волята му и целият ден си доволен, разположен. Ако не направиш доброто, това същество ти нашепва. Не постъпи добре. Това същество е божественото твоят ангел. Ако го слушаш, той ще те изведе на правия път. Казваш за някого. Този човек мисли само за ядене и пиене. Аз гледам друго на въпроса. Когато ям, изпитвам приятност. Ям сладко за онзи, който е дал храната. Бог ми се открива чрез храната. Бог ми се открива чрез светлината, чрез вятъра, който вее, чрез водата, която тече. Когато се сприятели с някого, това е благоволението на Бога към мене. Трябва ли след това да казвам, че този човек не заслужава внимание? Ако той не заслужава внимание, и ти не го заслужаваш. Той има грешки и слабости, но те са външни, странични. Бог гледа снисходително на всичките му слабости и работи в него, за да го издигне. Казваш аз се моля на Бога, вярвам в Него, но Той нищо не ми дава, а на този грешник дава изобилно. Ти му завиждаш, а Бог намира в Него нещо добро, за което заслужава внимание. За тебе Бог е определил нещо по-добро, отколкото за Него, но търпение ти е нужно. Ще почакаш малко. Някой казва... Разочаровах се от това братство. Ще се откажа от него. Ако намериш по добро общество от нашето и по-добра школа и там, и аз ще дойда да се уча при тебе и ще ти бъда благодарен. Пръв, аз ще те последвам. Вие си правите иллюзии, както младите моми и мумци и мислите, че каквото желаете можете да постигнете. Не е така. Момъкът и мумата носят в себе си по-големи от възможности, отколкото предполагат. Обаче не е дошло още време да се изявят. Момата е доходна, обича да пее, да се моли. Момъкът, който не обича музиката, да намира, че това е излишно и казва на мумата, че само трудът и работата осмислят живота. Казвам. Да се молиш и да пееш, това не е замеят. Това е високият връх към който човек се стреми. Хората се молят един на друг, но само когато имат нужда от нещо. Това не е молитва. Чуваш, че е душа от града един виден цигулар. Сърцето ти веднага трепва. Търси случай да го чуеш. Този трепет е молитва. Има ли нещо лошо в тази молитва? Да знаеш в даден случай как да искаш нещо от Господа, това пак е молитва. Какво очакваш от Господа, ако съжаляваш, че други са богати и даровити, а ти не си? Мислиш ли, че богатството и дарбите на хората са случайни? За да придобиеш нещо, трябва да работиш. Ако работиш, ще ти се помага. Ако учиш, ще намериш и учители. Щом не искаш да учиш, никой няма да ти помага. Сега искам от вас да учите, да придобиете изкуството на гранчали. Вие имате на разположение дърва, вода, грина. А ще ви науча как да правите сместа, как да мачкате тестото и да оформяте грънците. Щом придобиете това изкуство, ще влезете във връзка с хората. Един след друг, те ще ви посещават, ще се запознавате с тях и ще придобивате приятели. Какво ще ни ползва грънчарството? Това е първата стъпка в новия живот. Сам ще носиш вода, сам ще палиш огъня, сам ще месиш тестото. Ще правиш грънците с ръцете си, а не чрез машина. С ръцете си ще формироваш тестото, докато придадеш на всяко гърне красива и правилна форма. Да владееш добре грънчарството, това значи да станеш ваятел на своите мисли, чувства и постъпки. да им придадеш красива форма. Един ден, когато заминеш на другия свят, ще вземеш със себе си всички мисли, чувства и постъпки, изработени на Земята. Те представляват материал за твоя бъдещ живот. Затова Христос казва: Събирайте си съкровища за небето. Откъде ще ги събирате? От Земята. А ще ви покажа къде има пръз за гранци. Първото нещо, което ще направим, е да дадем банкет на всички ученици, които искат да следват курса на гранчарството. После ще внесем таксата и ще ги запишем за ученици. Даром не може ли? Не може. На земята нищо не се дава даром. Бедни сме, нямаме пари. Онзи, когато Бог е пратил на земята да учи, не е беден. Парите са резултат на нещо. Казано е, елате да си купите живот. С какво ще го купите? Казвате, ако е въпрос за нещо материално, ще прегърнеш този онзи и ще спечелиш нещо. Как ще си купиш живот? С какви пари се купува той? Тук прегрътката не се приема. Един беден руски княз се оженил за една красива мома, която очаквало от него щастлив и богат живот. В началото той е прегръщал и целувал, но нищо не внася. Най-после тя огладняла и казала Хляб искам. Не се живее с целувки и прегръдки. Ти имаш право да целуваш и прегръщаш жена си и децата си, ако носиш хляб. Щом не носиш хляб, нямаш право да целуваш. В това отношение аз съм голям реалист. Нищо не обещава. Не се кълна в никаква вярност. Дойдеш ли при мене? Гладен ли си? Ще те нахраня. Ами утре? Утрешния ден ще се погрижи за себе си. Моята мярка започва от изгряването на Слънцето и продължава до залязването. След това приключвам сметките си. Като свърша работата си, благодаря, че съм я свършил добре. Докато благодаря и за най-малкото, всякога печеля. Ако не искаш да работиш, седиш и се чудиш какво да правиш. Започваш да критикуваш хората. Този бил скъперник, онзи бил лош, другия бил лицемер. И това не е лошо. Но поне учи се да рисуваш. Нарисувай образа на скаперника, на лицемера и можеш да спечелиш нещо. Кажеш ли на някого, че е гениален и талантлив? Нарисувай образа, Първо нарисувай себе си, а после другите. Някой има образа на недоволство, друг на разочарование, трети на незбъднати мечти. Някой отишъл да проповядва и като не го оценили, той се измъчва. Очаквал да го похвалят, да му благодарят, а нищо не получил. Къде е вината? В него или в слушателите? Един американски проповедник отишъл в един град да проповядва. Прекарвал там три месеца, проповядвал всеки ден и като свършил работата си, останал чуден, че никой не му благодари. Не чул нито една похвала, нито една благодарствена дума. Крайно разочарован той напуснал града. Докато чакал влака, той видял клисара с плик в ръка да тича към него. Какво има? Не сте платили за осветлението на салона? Ето сметката. Казвам, днес много проповядват, но малцина плащат за осветлението на салона. Те очакват благодарност, но като не получат, разочароват се. Едно е важно. Ще проповядваш и ще дадеш на хората същественото, без да очакваш нещо от тях. Важно е да проповядваш на хората своите светли идеи. Дали те ще бъдат доволни от това или не, това е тяхна работа. Всеки има право да критикува. Някой погледне картината ми и казва Не е хубава тази картина. Дай ми един образец от кубава картина. Не мога. Щом не можеш, не критикувай. Сега аз искам да събудя във вас здравата мисъл. Да разбирате противоречията и да се справяте с тях. Кои са причините за противоречията? Те се крият във вашия минал живот. Докато не намерите причините на противоречията, много въпроси ще останат неразрешени. Не съжалявайте, че не сте разрешили всички въпроси. Бъдете доволни и от най-малкото, което сте направили. Пазете се от морализиране. Как ще кажеш на човек да бъде добър, щедър, ако ти самия не си такъв? Първо, аз трябва да дам образец. Аз трябва да отворя гостилницата и който я посети да остане доволен. При това няма да вземам никакви пари. Ще дойдеш, ще се нахраниш и ще си отидеш. По този начин, който влезе в отношение с мене, ще се вдъхнови и ще пожелая да следва моя пример. Той ще се запита: Каква е моята идея, че не искам пари? Друго нещо е, ако представя на всеки клиент сметка за това, което е изял. Той ще си плати, но ще остане чужд за моята идея. До сега, кой каквото е правил, за всичко му се плаща. Време е вече всеки да дава от себе си, без да очаква нещо. Това значи да служиш безкорисно. До кога ще бъде това? Докато срещнеш всички уния хора, които е определено да срещнеш. След това ти си свободен. И тъй, учете се да чупите линиите, да ги огъвате, за да използвате благоприятните условия на живота. Знайте, че и при най-лошите условия имате възможност да изучите най-великото изкуство. То се отнася до уния, които разбират законите. Който не разбира, ще се учи. И ще слуша какво говорят уния, които разбират. Тайна молитва. Беседа, държана от учителя пред общия окултен клас на 16 ноември 1932 година в София.